Mazmur 56 dari ayat 1 sampai 13 Untuk pemimpin musik menurut lagu merpati sepi di tanah jauh Mazmur Daud pada masa orang Filistin menangkapnya di gad Kasihanilah aku ya Allah karena orang hendak membinasakan aku sepanjang hari mereka menyerang dan mengenyayaku musuhku memburu aku sepanjang hari Ramai orang menentangku. Apabila aku berasa takut, aku berharap kepadamu, kepada Allah aku memuji Firman-Nya. Kepada Allah aku meletakkan kepercayaanku. Aku tidak akan gentar apakah yang dapat dilakukan oleh manusia kepadaku. Sepanjang hari mereka memisunkan kata-kataku. Seluruh fikiran mereka penuh kejahatan menentangku. Mereka berhimpun, mereka bersembunyi Memerhatikan jejak langkahku, Lalu mengendap untuk meragut nyawaku Mereka tidak patut dibiarkan berleluasa Melakukan kejahatan. Binasakanlah mereka dalam kemerukaanmu, Ya Allah Engkau memerhati setiap gerak geriku Engkau mengambil kira setiap titis air mataku Tidakkan mereka itu tercatat dalam bukumu. Apabila aku berseru kepadamu, musuhku akan berundur. Ini aku tahu kerana Allah memihak kepadaku. Kepada Allah aku memuji firmannya. Kepada Tuhan aku memuji firman Tuhan. Kepada Allah kuletakkan kepercayaanku. Aku tidak akan gentar. Apakah yang dapat dilakukan oleh manusia kepadaku? Aku akan menunaikan segala janjiku kepadamu ya Allah. Aku akan bersyukur memujimu kerana Engkau telah menyelamatkan aku daripada maut dan mengelakkan kakiku daripada tergelincir supaya aku dapat melangkah di hadapan Allah dalam cahaya orang yang hidup